як на стальці. Блажен Господь, що важке зробив непотрібним, а потрібне – неважким. Бо ти мусиш полюбити те, що маєш, інакше ліпше просто з моста. А потім поможеш іншим, як і пікур. Прийти у час смути і розпачу, придумати формулку для себе, повторити в голос. Поспішливо в ранній час, коли всі витомлені довгими розмовами чи гулянками, ще сплять. Записати про всяк випадок, аби не розкидати перли, аби потім хтось надибав ту формулку і в неї повірив. Бо що іншого лишається? Починаєш з Христа, закінчуєш Христом. Бо треба жити у своєму малому світі, любити ближнього, бажати йому добра, адже ти дуже-дуже близько біля нього. Одна свита, убогий харч. Бо твій жребій з голяками. Жребій – не вибір. Жребій – значить доля. А з долею – які торги? Які порахунки? Власне, а що ти хотів? Не поступитися ні правдою, ані честю перед самодурами, хабарниками, перелюбцями, здирниками – і мати місце у світі, аби тебе не з'їла купка обмежених, самозакоханих і продажних навчителів, колишніх знайомих спудеї, орлів, гультіпак і просто землячків. Як тобі співається на панських провінційних гулянках після царської опери, де у залі сиділо п'ять тисяч золотів? Золото болото. Воно то так, але те болото вчилося по Європах. І йому не треба казати, хто такий Платон І що говорить його Даймон А сам знає, що найдорожче Правильно Співбесідник, коли ти знаходиш тему І вона плине на цілих чотири голоси, як іжих рувими Хто тут знає, що ти композитор і, можливо, великий? Мабуть, ніхто Так, дивак, старчик, людський порадник Будитель темної маси, але будитель тихим словом, при якому мудрість спричинить новий спосіб життя, а новий спосіб спричинить мудрість Чи багато навчилися? Все одно жив лише такими, як Михайло, которому не треба було нічого пояснювати, котрий хапав на люту і з котрим говорив однією мовою І то після того був найрідніший, як втратив усе Дитину, кар'єру, і вернувся в якесь погане село, яке ти не терпів, який весь той край. Навіть він тобі не повірив, а повірив життю, бо як і ти, не мав куди дітися. То чи ти насправді був комусь потрібним із своєю мудрістю? Гречно кивали головами, навіть сперечалися, а чинили, як вважали за потрібне. Ти сам був прикладом для своєї науки, а решта – жоден. Пили, гуляли, били псів, міняли людей, розмовляли з призношенням, сойственним Великоросійському. Та й ти сам. Ти не бачив усього того, ані гайдамак, ані заборони на букварики, ані вже примусової Великоруської урідній академії. Там старалися і вашим, і нашим, аби не пропало до решти. Аж доки бібліотека тихенько не згоріла, півтора століття збиралася і нарешті згоріла. Ти поплакав тихенько, але терпів, бо втомляться юнаки, і вибрані не будуть міцні, терплячі ж не втомляться. Навчився не звертати увагу, пильнував своєї свободи. Ти писав, бо визначені бути пророком, тобто тим, хто бачить святе, тобто філософом, – Звільнялись від усяких справ Бо Павло, Стефан і Даниїл Мейнгард Дивляться в одну сторону Бо тобі дано випробовувати писання І дати своє Аби в обмін за люту свободу Міг сказати світу «Покажу поганам сором твій І царством безчестя твоє Покладу тебе в притчу І поклав, але до половини Шкода було такої великої певності. Бо цариця мала вуха скрізь. І ліпше від кожного це знав. Бачив, як карала зрадників на площі, бачив, що творила задля власної безпеки, адже був поруч, тоді, коли ще жив інакше, в іншому світі, тому далекому такому, що здається, видумкою для нього самого. Бо скільки ти жив? Якщо добре розібратися –